Rugăciunea 35-a pentru taina și mucinicea inimii. Doamne Iisui Hristoase, Domnul Slavie, te iubim, te slăzim și te rugăm, dăruiește taina și mucinicea inimii pentru ca să se împlinească rugăciunea ta ca toți să fie una. Și așează în ogorul inimilor noastre semințele cuvintelor care-i denumesc pe cuvioșii din Ucraina Achilla. Akindin Agapit, Agaton, Alexie, Amone, Amun, Alipie, Anastasie, Anatolie Anatolie Anatolie Antonie, Ares, Areta, Arsenie, Atanasie, Atanasie, Atanasie, Atanasie, Avramie, Avramie, Avramie, Constantin, Damian, Dionisie, Dositei, Dositei, Efrem, Efimie, Eradie, Eram, Efratie, Евстратие, Геронте, Геронте, Григория, Григорий, Зуграву Григория, Еремия, Ироним, Игнатия, Игорь, Иоанн, Иоанн Ямцул, Иоанн, Иоанн Червитьяз, Йосиф, Иларион, Иоанн, Йосиф, Исаак, Исаакие, Исаия, Исидор, Юлиана, Юлиана, Лавренте Лавренте Леонтие. Longin Luca Luca Lucian Macarie Macarie Makarie, Macari, Mardarie Marcu Mardarie Martirie Martinie Pusnicul Matei Mercurie Mihail Moise Moise Ungurul Mitzlav, Teodor Nectarie Nestor Cronicarul Nestor cel neînvățat Nestor al Nicodim Nikon, Nikon cel Slav, Unisifor, Unisim, Unisim, Unufrie cel Tăcut, Paisie Paisie pambo cel Supus, Partenie, Pavel cel Supus, Pavel, Pavel, Pimen, Pimen, Postitorul, Pimen, Policat, Prohor, protislav, Ruf, Sava, Sergie, Ascultătorul, Sergie,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 David, Constantin Ibirianu, David, David al treilea, Dido, Eftimie cel nou, Elisvar, Grigore, Ioan, Iosif, Isachie, Lazar, Gheorghe, Loarzav, Nina, Sohio, Saver, Shushanika, Tamara, care crucea neamului lor au purtat, iar noi să ne rugăm pentru încununarea lor. Pentru darul tău în inima lor am putezat ca să încă porunca ta să ne rugăm, unii pentru alții am ascultat.